قرآن مختار معارض ان کو دا مولانا زین اللہ سے دورہ تفسیر قرآن دا بیالیس نمبر کیسٹھ جبہ مسجد امیر ماویہ محلہ خٹک سوالدر کی پہ آگست دوازارات کے شعر دا دی دا ملاوی دو پتہ ساتھ ای اشاہ دی توید سنت کیسٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نزد ایمین چوک جانگیر آراد سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو اتاصم مملکی غیر مگر په آل تاعبدارکی دوییم قانون واعتصموا بهبل الله تاسو وکړ په کوم ترتیب کړئ واعتصموا الله جميعا قران زبردست کتاب دی ښا تا ته اصول او ضوابط ذکر کړئ یو دوییم قانون واعتصموا الله جميعا مانغولے ولادے پرسه د الله سره طول حبل الله دار سنم دی اصول کې مونږ ویلو با از سماو حبل الله ينم دی حبل الله القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه واتصم به حبل الله جميعا مانغولے ولادے پرسه د الله سره ولا تفرقوا تسس كي جماه قران او سنت نا د دین لګړ وړ نشه د الله پاک پرسته په پا قران منګولو لګوي قران را واخله قران له سیمو کې ځای ورکه قران له پخپل کورن کې ځای ورکه قران له پخپل معاشره کې ځای ورکه قران او د ریاح کا مزد کې او دارایت دا کې واعتصموا بیابل الله جميعا وکاس دی جنتر ول کوسی ور شي اسن واعتصموا بحبل الله جميعا مون ګل ولګه به حبل الله پر الله رسولو ولا تفرقوا تسنس کیګه مد قران نا د دې کی طرف ته نشاره شو دا قران دا الله رسیدہ وخلق دا الله کتاب تراشه ا کی مربدی ذکر کایو چته قرآن نه هلك پړم کې ال پطرا ولي دا دونه دي ګرمه کې د عملګري راجا مکیه دلو دا ولي دا د قرآن معجزه را واتصمو بهبل الله جميعا ولا تفرکو تسنس کیږي مده قرآن را الله کتاب باندې منګولو لګوي او د چم حدیث سره نسبته راغلي دی الله تبارک وتعالى قوم ترکیو ور کړی دا اللہ پاچ اعیتا اعزاز ورکڑے اللہ پاچ اعیتا عزت ورکڑے دے او کمو خلق دی کتاب تا فغلط اس طرقو کتے کمو خلق دی کتاب تشاکڑے دا کمو خلق دی کتاب تا او فارشوی دی عزت پا دے قرآن کے دے دا قرآن انقلاب راولی دا انقلابی کتاب دے او کمو په تاریخ نظر واچو که مونږ په تاریخ نظر واجو نو دی قرانوالو انقلاب راوستي ټیګه دا په او د کالجونو زورت به وي او هغه خلکو دن انقلاب نه دی راوستي انقلاب کر راوستي مولانا حسین احمدي مدني راوستي انقلاب کر راوستي شیخ الهند راوستي انقلاب کر راوستي مولانا عبد الله سندھی راوستي انقلاب د چاپ او جرالګلو دا لمان ورشا کشمیری کو اجرا انقلاب کرا غلو انقلاب کرا واستو اشرف علی تنویر انقلاب دی قران ولا انقلاب شاہ اسماعیل شهید راستو انقلاب سید احمد شهید راستو انقلاب شاہ ولی اللہ ہو. انقلاب مولانا حسین علی الوانی راستو انقلاب مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ لے ہو. انقلاب کرا واستو حضر الشیخ القرآن مولانا محمد طاہر روستے ہو انقلاب حضر الشیخ دا پیندے روستے ہو انقلاب مولانا نصر الدین والغشتوی اللہ علی روستے ہو زکاقی صلی اللہ کتاب ہو پدی کتاب انقلاب راضی ظلو انقلاب راضی عقیدہ کے انقلاب راضی غم خادو کې انقلاب راضی وَعَتَسِمُوا بِعَبْلِ الله جَمِيعًا وما نجلو لا غوي فرسد الله سر طول ولا تفرقوا تسنس كده مدر قران منتزکه فت لگی د انقلاب چوندري دوره تفسیر په اخر کې او جایزا اخلو په پای کې اکثر مونږ اخر کې او سوال لکو چې د دوره تفسیر په جته سره سپیداو شو نو هغه متره د پینځه څلور پینځو کالو اه هغه فایل فروت دی واليګې دا ریکارد پروت دي چې اکثره زنانو او اکثر زبار خلکو اړخ خپل تاسوات دالګې دم په قائدو کې انتهايي شرکوخه مونږ په وقت د مصیبتونو کې پیرواباته کاکاسه پتا میا کوه باه تا کو په د الله کتاب فکر او تس قبول سو د شرکیه خبره کې مونږه مان کو نهغه خبره نهسته واه تاسمو بهبل الله جميعا مونږ له لګې پرسه د الله سره طوله ولا تفرقوا تلته بایده ما شومان بلچا تنګولو تاسو ولته کې درستمه زه کې دیوه مخاره بشي او هغه دغه اما شوم په راستور شو وځه بلته که زم ما دا الله توحیدو پیجن دو و قسم می دی په الله تاسو رحمت توحید نمن دی اوریدلی او توحید عقیده می تاسو نننده اوریدلی د شرک اقسام می تاسو نن دی اوریدلی تاسو می د بدعت رد نمن دی د مندوخیر جمعه ته در اعظم دا الله توحید اورم سنت اورم رد شرکیا تو اورم دغه ما کې د متبوتره کې خرابې کی, کی سړیا واعتصموا بعبل الله جميعا من ګولیو لګوي پرسه دا الله سرتولا ولا تفرقوا او تسنس کیګه مد قران واذکروا نعمت الله او یاکې نعمت الله پتا سو باندې اس یکلا تاسو یې دشمنان فالف بین قلوبکم لمحبت راوستو تاسو پزونو کې د دې قران په وجه سره اړو کې محبت رازي فاظبتم بنمته اخوانا فاظب د قران د خلق په میس کې اولفت راولي یوال راولي اتفاق اتحاد راولي اکمالیت پیدا کړي جمعیت پیدا کړي ف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کوم پې راستو په مییان درنو ستاسوو او شوي تاسوو پهنیمت دان لا سره روونه روونه دا چې تفسیر تفیر ختم م چې تا پته لې بیا بیاورو کې سرار ته مګری خپن در دقرآ شته دا اوفتته داونه ی بلکې وسته ف لنا کوبی کوم نوې راسته کې. او صحابه کرام علی کی سنگ مین راسته واده قران نمک کی پوزیشنو دا قران نمک کم دورو جاہلیت دور بیاوتوی په ولا وړا خبره جگړه کبی پانی پهلانے پی جگړه کبی ګوڑا دوڑانے پی جگړه پسو لوکا لو جگړه قران راغي سنگ یو کو صحابه کرام مهاجرینو چې هجرت وکا انصاری مدینہ خپل کورونه ویل نیم کو پڑھیو سره نیم کو پچا دو بیا نی وی اغه ته خپکیږي ما مونږ بلې خپور بیا نو کوي ولې طلاق ورکو پس دایدت نو سر نکاو کې داسه محبت داسه محبت په پای کې د چا مل راضی نو که ما شومان ته له سالن ساتلې له ما شومان دک شانتی او دکۍ اکه سالن په مل منو باندې په خلکو باندې خريو په خپل نارښت پکیه محبت دادی قران را اوستو او محبت را ولي قران نخلک را جمع کینا فَلَفَا بَيْنَ قُلُوبِكُمْ مَوٰهَبَةٌ رَاوِسَتْ وَمَنْ دَرُنُسْتَ اسُکِ فَاسْبَحْتُمْ نُشْوَيْتَ اسُ وَنِيَامَتْ دَالَا سَرَا رُنُرُنَا نو قران هدي انقلابی کتاب قران انقلاب راو دی پورا پوزیل بن عیاد تاسو باندېم اوریدلی دا ابتداءن دا دعوانو دا مشهور مشهور داکو پوزیل یو شپه اغلات او اولیدو او یو کوټه دي ورغه ته پدی کې دای ن انقلابی کتاب یو زرانا فکور کی لستو چې کله فکور کې اعمالي کړه د غین بیا خیر زونه خوړي زرانا قران لستو د آیات پر رسید لم یان للذین آمنوا ان قلوبهم آیا مؤمنان باندې راوغلانه نه راغله چې د دېړو نه الله نه یې بس دا پوور د ورم نه د دلی پوره روکو نه اوورې دلی پوره يات م اوورې دلی صب دا لګ غون طیسسه اوورې او ده چې دورې دخواغ زنانانه د شپې تلاوت کوي چې پکم کور کې داسې تجد ګزاره او رانخوا نه زنان یا د د کورنو الله هم کوي او هغې د کورنو نه خیر خورري او چې پکم کور کې لاوتې ډګډی کې او ګړاگانې او دارنګې بانگل یا چول بازی کورونا داتی د معاشروں کې ملوی چې پلار او زامن او لونا سالنا ٹیپون روان کی مشپا کور پا دوی مدرم اشپاکور که بانگل آچی خوا نو پایینا بس خیرفورشی دینا بیہائی معاشر ترازی نو دارنگی پوزیل بنی آیاس چیدا خبر اور دا آیاتی اوری دو اوی آل آنا آل آنا آل آنا چیغی که اغا وقت پو سراغی چیدا مسلمانان اولا دی پایار شیراکو شو پا چی ہدایت ہدایت خوری گی. کور کے کی گی. کورن هدايت ملایوي ده کورن هدايت غوړيږي کور کې اعمال کیږي هدادا کورنو کې اعمال شروع کولې څو دموند د درس ملګري یو چې دموند د ټولو کورنو کې د قران تلاوت او ذکر اذکارو د دې لپاره به کړئ یو روټین سره خپل ټایم ټیبل نظام او اوقات جوړي څنګه چې دموند د ورځې لپاره ټایم دی چې دمونګا سار مازه پسې چې بیا لس بجې چې بیا غر مډوړي بیا ماز پین چې بیا مازي ګرځي ماوتن سملاستون مخ کې بیا شي ځمږ دا وته ټیم راخوراګ ټیمی چې په دې ټیمونو کې مونږه کم چې کم اډه ګینټه اضا ذکر اسکار تلاوت د دین خبره یادونه ته په کورن کې ورکو دی نه به ان شاء الله خیر خوريږي بیا سعیدا کړي ان نو په زير به نه یاسي دا اور ډاکواني غون را غون کوس اغيله دعوت ورتي اغیده وجدا فيه کار شوه آیات می اوري دو او ماخو توبو واستا غیمنګ توبو او بس چې توبو واستا اغه دې نه پورن وی تمام پریشانیو کا حل او بستر اوټاو الله کې راستېمه چل بستر اوزا الله پلار کې ووته حرمینو ته بستر یا به حرمینو کې پروتوش پک میاشتې انت توافونا عبادتونه به کول بیا دغه دوستو عبد ابن مبارک رحمت الله علی مشهور مجاهد کتاب الجihad او کتاب الزهد دا وروټ کتابونه لیکلي دي بیاونه قدم میدان جهاد نه خطا علی یا عابد الحرمین لو ابصرتنا دک داکو لقب یو ګرځیدو عابد الحرمین د حرمین عبادت کوونکی دا غداش عرب ها یا عابد،, عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك فی العباده تلعب قران انقلاب را ولی خجدا پاین انقلابی تر تر ویغه اگته ونه جدا خجدا غ یهود بارکنا دل شیو و ا دا د دې طریقې تر بیا خلکو کې نه کلهب نه راولي واعتصموا بحبل الله جميعا من ګلې اولګوي پرsede د الله سره ټولوا ولا تفرقوا تسنس کیږي مده قراننا د قراننا ګوري تسنس مشي کڅوک درړي او قران تمکین الله ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم او یاد کې نعمت الله اللہ پا تاسو چکلات تاسو دشمنانوے فاللہ فبین قلوبکم نمحبت راوستو فمن درنس تاسو کی فازبحتم نشوے تاسو بین نعمتی پا نعمت دا اللہ سرا اخوانا رونا رونا رون وکنتم علا شفا فرا او تاسو پا کنارہ دا کند دا ورنام قه کوم منها نو تاسوله الله د غې جاات دررکه درنګې ب الله تاسوله یاتی خپل د لاله لاله کومتهدون د دپاره چې په سله روان شي د تنظیم اصول یاد ساې اول قانون اتقلله د ټولو ملګرو پهړهې بله یایا تنظیم بالاله مخی دویم تسیمون بهبل الله. منشور پروگرام بګورې قرآني درم ولتکم منکم امتون يدعون ال خیر درم قانون درم اصول او ضابطه چې ملګری بګورې فعال ویها ملګری به کار کويو دغهستا ملګری تا تنظیم جوړ کوو تا جماعت جوړ کوو تا مجلس جوړ کوو او په یوه کې ملګریړو دی دینه کار کینا بیا به کار مخکینه دي او دایې تاریخ مهمه ده تهکم منکوم اوخوامهادوي په تاز کې او ډله دونه اال خیرې چې خلک برابی خیر ده خلک برابلی کوتا خلک برابی قآو سنتته و موروونه بلمهروپې تبا حکم کوی دنی کو او خلک به من کوی د ب دوونه په په سرینځې کرکې اتباع القران و سنت خیرسته ویا يدعون دي بخلكرا بلي اتباع القران او د سنت خلقو ته و خلقا او قران او سنت کې کامیابيدي ماحروفسته وای تفسيري مدارک وله ذکر کيه اغه سټه معروف وي ما اورفم ان کتاب الله و سنت چې کم یو کار په قران او سنت سره معلومي اغه ته معروف وي او چې کم د قران او سنت نه مخالفي ته منکر وې او یا امرونا بالمعروفه خلق تبا حکم کیدنی کو خلق با من کید بدون د ملګرو بدا کاری او کدی دا کار نه کی مغته شراب سکلي کیږي مغته جواره کیږي او مغته سیډیګان او فلمونه او دیګګن کوي نو بیا به دین مخ کې خیر نه وچدا کار کئيو خلک اتباع قران او سنت ترابلي امر بالمعروف نهي عن المنکر کئيو کناري نديو کزنانا نو اولائک همو المفلیحون وداک ساندکام یابو کامیاب, کامیاب خلک دا ریخا چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کئی ولا تکونو تاسو مګیګه پشاندا کسانو تفَرقو چې تسن شیوو چې جدا جدا ډول کې تقسیم شو اغه شانتۍ مکييږي وختلاف او اختلاف وکړو پردینا چرالواله اخاره دلایل خدا کا سان دي د لپاره عذاب لوي يوم تبيض وجوه وتسوّد وجوه اوس دوا کیس مخال ذکر کړي چې چا پرې مخکنو قواعد باندې عملو وکاو او چې چا په اونګه دایي حال ذکر کړي یو ما تبیز دو اجون یاد که آغا و سپین بشي اجون بازی مهونا او طور بشي بازی مهونا یو ما تبیز دو اجوه اهل السنن چکا محلق پا سنت بانه ننگ کئی داغی مهونا بس پین شی یو ما تبیز دو اجون فکر مرد چی سپین بشي بازی مهونا او طور بشي بازی مهونا دنیا کې د چار صفا قران او سنت دغه عکس به مخخکاری مخ, مخ به پڑک ویا په دنیا کې د چارو تک تور نه په قران اثر کئ نه په احادیث اثر کئ او نه په عذاب عذابون اوري دغه په ساسر کې غړي تک تور دی نو پاخرت آخرت کې به دذلو هغه عکس د مخ تراشی و تسود دو جوون دا زموجرمینو علامات قران ذکر کئ سورۃ یونس 20 نمبر آیا تو ګوره یونس 27 نمبر آیات علامات د مجرمینو سورۃ یونس 26 27 نمبر آیات والذین کسبوا السیئات جزاء سیئتم بمثلها وترحقهم ذللا ما له من الله من نه آاصم که مع او شیت اوجووه هم کېام منلهلی مزما ی چې غستی شوي د مخونو د ته تور د ې شپې توکې طورې شپې تواېتهغستې شوي دا نور ضینو کېمللازی کرک په کم مارت چې بس پینشي بعدې مخونه او طور بشي بعضې مخونا ف سره س تفسییل کوي دا پا تفسیریله فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ بس کسسانه چې تورشي مخونه داغې یو له هم ته ب شي کا فرتون تازو کفر کړړی په د ایمان ستاسوونه فوکل ذابه اوکې اذا په تاسوکوفر کوو به بدد جووم او کسان ون سیا خالدون بدی کې به همیشي يوم تلك ayatullah dai tunara allazi natluwa mungelulo dilara pata pa hak sara wa mallahu wa nadi allah che rada ki da zulm pa makhluqat wa lil lahi ma fi samawati wa ma fi al ard o khas al la la ra ba chai da as to j pasmano pazmaki kidha کنتم خیر امتن پا دی دی مکی دلگرانا ورچیو کنتم خیر امتن تنویر علامہ سبقا کنتم خیر امتن تاسو غور امتی دا اول خطاب صحابه کرامو تا دی او دا بیا شامل دی دا غیتا بی دارو تا ترز دا کیامتو خدا خیریت او دا غوروال پسو جسر دی دا د دین پا کار سر دی دین کار نکی بیا غوره خلق نه. داو دا كنتمو دا پیله ناقص دي او دا خيره امتين خبر دي كنتمو دا پیله او دا خيره امتين خبر دي یا دا کان دا كنتمو دا دل دوام د نسبت د راغلی د دوام د نسبت د 파 د همیشوار دي د 파 را لکه کان الله غفور رحیم دا معنی نتی ګنی الله پاک او کانا الله پاک ته بحث نه واره کانا همیشه دی الله کله دا کانا د دوام د نسبت د فر راضی کانا الله غفور الرحیمه کانا 파 شتوم وسا السبيله بل دا چې دا کانا پما دا كنتم پماند انتم سربي كنتم پماند انتم سر ها دا خیر اومتن دا خیر سی غر اسمت زیلا دا دا اضافت شو نه نا کریتا خیر اومتن اومتن اکردار پا معانا دا جمع سرد تا سوئے غر پا اومتنو کی یا کن تم تا سوئے پا علم دا اللہ کی غر اومتو یا کن تم خیر تاسو تا سوئے پا کتابونو کی, کی غر اومتو یا کن تاسو تا سوئے پا لووح محبوص کی غر اومتو اخریجت او لناس وخرجت رئیس تشویې د فار د خلکو او خرجت اخراج اظهار تاسو شوی د فار د پیادي د خلکو کار بس تاسو سی غره خوې تامورونا بالمعروف ابن جوزي معنا کوي تامورونا بالتوحید تاسو به خلکو ته د الله توحید بیان وایو خلکو تبا حکم کوي د نیکو من کوي به خلک دبدونا وبتجپی رحمت الله علی کلی دی کی امر بالمعروف اور نهی عن المنکر دا امت په هر پرد باندې لازم دی ښا امر بالمعروف نهی عن المنکر دا د امت په هر پرد باندې لازم دی او دا امر بالمعروف د نهی عن المنکر ډیر فواید دی یو چې کم دین په زندګی کې دایې حفاظت کیږي او سره بل چې کم دین د زندګی نه وتلې یو نو هغه وا پس زندګی تر عادی او بل دا دداعی ایمان مضبوطی کیو سره شیطان تیغ تکید دعوت سره وتومنون بالله تاسو با ایمان دارې پالا ولوا امنه الکتابه کې ایمان دار او اهلی کتاب او دا بتاو د پارغ د بدی د پارغ وروا بازی پدی کیمان کی دا چې کم خلک د امر بالمعروف د نهی عن المنکر یعنی د دین د بیانولو د قران او د سنت د بیانولو خلاف کوي پاغي د فات لکشماره نمبر 1 الفاسقون د مونږ استادانو به نمبر ورکوو واه سرهم الفاسقون او اکثر د دین دي دی الفاسقون د دین او تون کی خلق زکر ورې اٹکاوي بل نمبر 2 لن يذروکم الا اذا دي تاسو لا هېر کی zarar نشي درکولې الا عذاب مگر بدردې سری داخلي خلاف بلګي ښا پروپاګاندا به کې الزامونه بلګي نور دار مها مخې دو خلک نه دی زکه تیر دین خلاف کوي دا خو د غیرت مخاليفه لګي او چې چا کې غیرت یې نو پیس تو فیس مها مخ خبره کوي لن يدروکم الا عذاب دي zarar نشي درکولې تاسو تا إلا آذى مگر بدردې شریف داخلي خبري بکيو او د دې غفا نقصان نشي در کولي تعالی لکه وي پګدا پسي غفا خو بې مقصد شان غفا دا پګدا پسي غفا خو بې مقصد شان غفا دا ختې ور کی چې صبر خه دا ګدا دا لن يذروكم و ان يقاتلوكم نمبر تين. و یو قاتی لوکم ک جنګې تاسو سره ک چاهجنګ وخرهغې نوول لوکم لدبار اړی تاسوله شاګې د بیا تخته کوي سله یون سرون بیامداد نهشي کېدي دوریبت اللی مضله نمبر چار تا په شویددي په دیبانې زیلت کمځې چې مودی شي الله ب حبل من الله مګ که ټنګ کې ردا الله. یک منگولیو لگئی پرسیده اللہ پرسیده مومنانو و باعو بغضو بمن اللہ نمبر پانچ او دیر آگیر شوی پغضب دا اللہ چه و ضربت علیهم المسکنا نمبر چه او تاپشوی پا دیبانی خواری دا بخوا رو زاری دالک بیننو مکانو یک پرون بی آیات اللہ دا پا دیوجہ دینکار کوي پایتونو دا اللہ ندا نمبر ست و یقتلون الانبیاء نمبر اٹھا و يقتلون او دی و جری پیغمبران به جرمه ذالک بما عصوا نمبر 9 دا په دیوجا دینه پرمانیکونکي او کان یو او دا نمبر ها جی نمبر و کان او دا دی نمبر 10 دا قران او سنت خلاب کایو دا امر بالمحروف نیل منکر وکانو یعتدو نمبر دسا او دید حد نتجاوز کونکی لیسو سوا راشه دا قرآن او وسط نظر تاو گورا دا قرآن روشن خیالی تاو چې چه گورید اهلی کتابو که خدا نمبر دسو پوری پاکشتا خودی کې پاک بازی خلقم شتا لیسو سوا او ندید بی یو شانو من اهلی کتاب بی بعد دا اهلی کتابو نیو درد دا دا, دا الله د عبادت دا پارا یت لون آیات اللہ ده الله آیاتنا الولی فاترا پو دشبکه او هم دیسی دي سجدا کیا یومنون بالای ایمان ورپ الله پر از اخرت اسی د سونه اهل کتاب اوس د د او کی ځان اهل کتاب ته منسوب کيه کسړی په طریقې طریقې سره غیر د قران پیش کيه شکه مو کی قباحتونه یې غذ فکر کيه جوینا ټول برابر نه دی خم دک ډیر دا قران په صحیح تریکه سره ورې ډیر په کې ایمان قبلې ختي ګوره قران د موږ ماتهم ذکر کړی دا چې ډیر په کې غشتا دا الله نه یریدون غشتا ای په الله ایمان ساتي په آخرت ایمان ساتي یومینونا بالله ایمان دوی په الله او پرد آخرت او یا امرونا بالمعروف حکم کوي خلقو ته ځنی کو من کوي خلق دبدون او پل بالخيرات او غلی دا پارا دنیکو کارونو و من السالحین او دا کساندی دا صالحانونا و ما یپعلو من خیرن دا سلورم قید زکرکی دا تنظیم دا پارا چھو ملګری ملگری با پا جماعت با خرج کی دا نی با جماعت با پیسی را گھنڈیو او تجارت با دانتا کئیو نا دی مال لگئی و ما یپعلو من خیرن او هغه چې دې کیس خیرو هغه چې دې لګېسماله محروم به د اغې نه نشي الله په دې به باريزګارانو ان ان الذين كفروا اگسان چې کوفري کړی دي لن تو دنیا لن تو دنیا هیڅ به پیدا ورنه کې دی لاره نه مال د او نه اولاد د دې من الله د عذاب د لانا شيعه او دا دي جانمیان پدی کې به همیشه مثلا ما ينفقونا هل دا راځي دی هر کئ پدی جون د دنیا کې پشان د سيله دی پای کې ګلې اسوابت اورسي پسل نه یو قوم تام چې ظلم یې کړې په خپل ځانونو نو هلاك کې غل را او ظلم نو کړې په دی باندې الله لیکن دي خپل ځانو ظلم کو یا ايو الذین امنو دی جن پنځما کيدا وراثه ری دستر کې کولا وی چې تاسو تنظیم جوړ کو مجلس دی جوړ کو اه نو موند ویاله د متحدین یار اتحاد کې هو دو غیر ب فکر رازدار نه نيسيخه کتاب پدې کې غیر رازدار کو نوبیاه بس ته تحریک مخ کې نه زی لکه شاه اسماعیل شهید رحمت الله له سید احمد شهید رحمت الله له داویو تنظیم او تحریک او د تحریک جهاد په نوم باندې ایکار کو دایدا ناکامی پاس بابو کې یو سبب دام ذکر شوی چې بعضي اوقاتو او کې د دې مشوره کې غیر رادن نشوي دي لکه سید احمد شهید رحمت الله له شاید شای اسماعیل شهید رحمت الله مرګره یو پیرا مشوره کولا او tle حمله د پاره مشوره کولا په کې یو کس راغلی وو پیر جوړ کړو او ډېر مشهور نه کسو په دارنګي سيدا شي اسماعيل سيد رحمت الله ملګرو سيدا سړي پیو باسي سيد احمد شيخ دین نه هنيڅ سړي یار پاک سړي پیر صاحب دي دا ناس پي اخل تناستو یبل ترتیب برابر کو دا دې ملل شو دا پلان کې دی باندې ور ولته باندې په نړۍ کې دي په بدا په سره یو او هغه علاکه همغه په طرح غره ترتیب برابر کو আজি پیر پیر سره وتاوی هغه چراره د ټول مریدانو خوا کې ناسته او ټول خبري پرګرام نه ټکړو مرغوت ویرا ماهم اورا په بوقه ما ته کښه پوښو چې سید احمد شهید دی املکی جوړه خبره باید اټم د مریدانو کې خنور ایجنټان ایجنټان امر خبره خورا کا ای پورا غ ترتیب ټوله لنی وتا تسنسک نغیر برابردار نیسی نه چې تام مجلس جوړ مشرکان په یی کیدی شیګان په یی ا داوى اسلامین شریعت براولی نو شریعت بتالا شرک والا شیگان او اندوان راولی یا ایو الذین امنوا قران اصول ذکر کایو یا ایو الذین امنوا زمون د پاکستان علماء کرام راجه مشو یو خو سوچو هپا یې ک زمون بازی اکابر بازی شوې زرمل جرتیا نو کولا چې نا یو را یو سوچو لراجه ماشی اغیا خبرونه نه منله اغه متید مجلس مجلس عمل <سؤال> اغه دیش مشوروا ما ننول <سؤال> خلک ابتضان تللو قاضی سی ابتضان تللو نو خلک ابتضان تللو اغه مجلس عمل <سؤال> مخیو نو چریدو داغه وجدا چغیو پورا مجلس شوروا وا مجلس یا چارو په کشییان پکیو بریلیان پکیو انډوان پکیو دا یو پورا اغه چکنیه جوړه کړو نو د چکنه اغه خوان د پاری چې لګی اشاره شونه بیا خرابيږي یا ایوه اللذین آمنو ای ورن دا یو خصو یو خو اقدامو پا ملک پاکستان کی اوسم پاکار دارا چې سونا یو مکتب فکر زمون اکابر دیوبن سر تعلق ساتي مکتب دیوبن والا خلق دی دا دی طول راجمشی یو منشور دی جول کی او دا آغا منشورن دی اخواد اخواد نکای تو وقت دا پاکستان کې اسلامی نفاس کی گیا او کنکی گیا او دلتا بیخواد یو زان دا لڈ اے مومنانو لا تتخیزو بتوانا اے مومنانو لا تتخیزو تاس منیسے بتوانتن رازدار من دونکم سواستا سنا غیر رازدار نکے گو رئی کہ غیر درازدار کو لا یالونکم خبالا نا دی اس خبر شمارا چھپسو جا غیر رازدار منیسا لا یالونکم دی کمی کوي پتاسو کی دا پساد دی نورم پساد خوا ری دو نمبر دو ود دو دی خوا خی آغا سو تاسو پی نمبر تین قد بدت البغضاو منفواهم یکی ننخ کارشوی دی بغض دی دی دخلونا ود آغیر خلق دی پتاسو دا پساد ایلا نکی دی پتاسو کی پساد خوا ری یا دی آغاکار که چه تاسو تنگی روزان آغاکارو کارونه تا بتنگی یا دا اولی نمبر تین قد بدت البغضاو مین افواهی ام اگر اخکار شوی بغض دا دی دا خلونا دا خلونا دا بغض خبری دا خو دا خلوی دا بغض خبری دی لگیا بیو وما تختی او ایغا چې پتی سینی دا دوی اکبر دا غی نلوی دی پس نوک غڑغڑ غنداری دي قد بینا لکم ال آیات پتا چیک سرا بیا نکلم تاسو تول دلایل که تاسو دا کل نکاره ليهم ها انتم اولائ تحبون خبردار تاسو اے مؤمنانو دیسره کومه کوي کدي تاسو درینه نکایو تو تومنو بالا کتاب کلی تاسو ایمان راوړې په کتاب ټول رضی بل کار سره و اذا لقوكم کله تاسو تاسو مخامخ شې مونږ ایمان راوړلې و اذا چزان تشې بلکل جی موساسو ملگریو و اذا خلو چکل زانتشی عضو چکن لگئی علیکم ستاسو دا وجهنا الاناملا پا اخپلو گتو دا وجه دا خسین دیر سو باغستیو دیر سو باغستیو پا اخپلو گتو چکن دو چلو دو چلو دا لگیا بئیو و اذا عضو علیکم الاناملا چکا لزان تشی چکونا بلگیس تاسو د وجه نا پا اقپلو گتو دا وجه دا غسین و دیر توب آغستی نتور ترو آیا موتو بغیز پر اقپلتاو کی و مردار شے تبا ملی شے بغیز کم پر کې غسین تاسو دونتاو آغستی ان اللہ علیمم بزاتی صدور یکن اللہ پویری پرازونو نچنو ان تم سسکم حسنا تسوم کورتی تاسو له خوشحالي دی لرخه پکې او و ان تاسو به کوم صيا تاسو لا مصیبت یا پرو به پای به خوشحاليږي و ان تصبرو کتا صبرکو وتتقو ځان موسی تر سستې نه د دوستې د منافق نه ولا يردکم کیدهم شیء نو zarar نشي د کولي تاسو له چل دی حصا کینه الله پاس دی دی کوي راګرونکی ذات دی و اذغدات من اهلك او د دې نه ذکر کئ چې نبي رسول الله سار وخت د کور نه وته حديث پاک راضي چې نبي رسول الله د احد مقام ته تريو د نماز په یوه نماز نه رسو سار لاړه اصل خبر را دا د جمی رضوا نبي رسول الله د حضرت عائشه رضی الله عنها د کور نه مسجد ته تشریفی اوڑو صحاباو سر مشورا کولا نو دا کورا خسار او بیا او حد تا تلی ماس پہینو نو لحاظا اس اشکال نشتا دا سنتین حجریوہ نبی علیہ السلام صحابی کرام راجمک مشوریت اغسطا نو ملگر چاوی د مدینی دن بایو که چرته دا مشرکان دن نرار لتے بے گیر کو بازی ملگر وینا چی بار رو پسی برودو. نبی کریم صلی الله علیه و سلم عبد الله ابن جبیر رضی اللہ عنہ په غونډې باندې کېنولو چې با د بدل تکه ناز ته استعمال غری بچا سر او jihad شروع شو دا د اوحدو هغه جنگو نبی کریم صلی الله علیه و سلم په دې کې مشارک شه یو و سلام چې پکمو غدواتو کې خپل شریک شه یو د بدر غضاوه او جنگ د اوحدو جنگ د مورسیو جنگ خندق جنگ خیبر او جنگ قریظه په مکہ حنین او طائف په دې جنگونو کې نبی اسلام په خپل شریک شه د نبی اسلام په نمونه کې یو نوم دی نبی الرحما او یو نوم دی نبی الملحما جنگونو والا پیغمبر پیغمبر اسلام جنگونو مده کوپار پار سره نبی اسلام او شکان سره جنگم کړو کله کل نبی اسلام صفات او د نبی اسلام په شمایل کې صفات مراد د نبی رالسلام د وختو تذکره ویخت په دی انداز سره د نبی اسلام تک په دی انداز سره د نبی رسول الله تو سلام دسترګو انداز چېغه قدرتې تور باندې سورمګین وی چې تمه یې ګین دی رنجل ګورې دی د نبی رالسلام د لوړ رفتار داسې دا, دا تو ذکر شوی دی ته اسلام بدن د نبی اسلام خبره او د نبی اسلام یو بل حیثیت هم چې نبی رسلام تو سلام یو صفا سالار پیغمبرو نبی رسلام تو سلام یو نر جرنیلو نبی علیہ السلام یو کمانډرو یو غیرتیمو مو ګره خپل روان دی ملګرو ته ځای خې ته بدیزه ناس ته کې ته بدیزه ناس ته کې نبی علیہ الصلات والسلام جنگونو ته تللی دی او د میدان jihad د نبی علیہ السلام هغه سیرتم خلکو ته روان کول چې د پیغمبر جنگونو والا پیغمبرمو خونین کې روان دی په خچره ناس یو چغوي ان ان نبی لا کذبو ان ابن عبد المطلب وخلقا زه پیغمبر بر ما درو جن پیغمبر نیم امام او نبر نو عبدالمطلیب او د عبدالمطلیب د خاندان نیمه کتابو پیجن او یذ غ دعوتا من اهل او په دې جنگ کې د نبی رسلام غاخونه مبارکان دا شیدان شي وو یو بدبخت نبی اسلام پکانی باندې وشته او د نبی اسلام شونډ پهولګه دي غاخونه مبارکان اغه شیدان شي او بیا نبی اسلام روغور دی دو نبیا ای یا شیطان یا یا مشرک आवाज کو الا ان محمد قد قتل پیغمبر وجلسو و اذ غدوت من اهلکہ چیکلا سار وختي تو وتی د کور والونه در چاره کور وتیو د حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہ مطلب عائشه پیغمبر اهل شو کنه شو نو اهل بیت شو کنه یی گانو بیت کې نه داخل قران من اهلکہ لازمون دا داخل سنت و جماعت چې عايشه د اهله بيتونه و لیک دا عايشه د عايشه د کور ربي السلام تعالی او الله تو ویږه داو ته من اهلکا لہذا حضرت عايشه ام عايشه رضی الله تعالی و رضواھا هغه د اهله بيتونه ده و ایتغدھا تمن اهلکا چې کله سار وختي او ته د کور والو نا خدل المؤمنانو ته زوینه د ناس د پاره د جنگ الله اوریدونکو د او پویا ایز همت قائفتانے چکلا قصدوکو دو دلو ستاسونا بنو سلما و بنو حارسا حم یو, یو سیز دا انسان سی پڑھدکی راشی تا سی پڑھدکی یو خبر تیره خاطر ہوئی چی خبره پکلے گا پخشی آیت حدیث و نفس ہوئی کلے گا نورم مضبوط شی اغیط بیا عظم ہوئی ایز همت قائفتانے چکلا قصدوکو اگر دوو دلوست تاسو نه چې کمزوري شي دشمنتا والله وليهما الله دې معاون دي چې الله دوست دي او معاون دي درصحابو سپت شوخه والله وليو دې خیال کوي په دې واقعیا کې ډېر خلک صحابو په دې بکواس کوي دینه لکه سستی هوښه والله وليهما الله معاون دي الله دوست دي ولل الله فل يتوکل المؤمنون او حسب الله ذنصری منوالا ولقد نظركم اللعب بدر او پتا چې سره امداد کړو تاسو سره الله په بدر کې او تاسو کمزوری وي او جنگي بدر دا اول غزوه د اسلام په سفر رمضان د جمعې پرد باندې شوی و سندوهجری کې الله پاکه هونه سره تکړو ملائک راغلیو پاکا پیرارو باندې روق تو دي شوی و سرګو کې شګه تلوي صحابه کرام باندې پرکالی راغلي و پدغهځی کی ګرمیو الله ولا باران نو ورو او دوبو تکلیف ولا ولا باران نو ورو غنائم ولا حاصل شو ولقد نترجم لهم ببدر وانتم اذلاء دا بدر نوم د کویو چې کم ځای کې جنگ شوی یو یادارنګه دا نوم د دا بدر زكا ببا دا د کویو زکه جدا او بابا د سوار لسمه اغشپی غنتا غو بابا دلته کې د خلکو زورت پورا کاو بدر ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذللا فتقولوا يريجذا لنا اذا पराجت شكر قيو استقول للمؤمنين دا قران د جنگه بدر د جنگه احد واقعات ذکر کيو او دا باب له متعلقو ل پکاریخه کتاب المغازی امام بخاری رحمت الله له دا نبی علیہ السلام نه صحابه کرامو کتاب لکله کتاب المغازی دا نبی کرام اسڑی ګوری آغا سڑی کڑیر غیرت او نرطوب راولی چه مسلمانانو ار میدان کی تورہ کڑی دا استقولو للمومینین چکلتاو المومنانو تا علی اید پیکم آیا پورا ندار تاسو لرا چیم دادو کی ربستاسو پتین سره ملائکو سرا منزلین را کزیدن کی بلاو لنا قطعو صبرو که و تتقو الله دا نورا نوراب شیتاسولا د ملائک سمدستی یوم جتکم امداد کئستا سوربو په 5000 ملائک سره مسوومین نشانداری پټکی والی بعد پکې ځل پټکی والی بعد پکې سپین پټکی والی بدر کې ملائک اره مسالم راغلیو چابکونه وسرو او هم 1000 شملی پر خو دی ما جاله الله الا بشرا لکم زین تسوال لدی ان الله <سؤال> یو پرشتہ را لګلی را اون کافرانو لپاره کافی و دا کسرت ذ ملائکو دا ډیر ملائک الله د دې را لګلو چې پدی بانی د خلکو او د دې مسلمانانو اگرونه مطمئن شي وما جاله الله او نو ګرځول الله دا کسرت ذ ملائکو مگر زیری تاسو د پاره وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِذَا الْقَرَاجِ مذبوتیز نستاث په دې سره وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَن نَصْرُ أَوْ نَدَ غَلَبَا مګر د طرفه د الله ندا چې ذور اور پوی حکمتونو الزاد ليقطع طرفه من اللينه دا متالق د دې مخ کې بشارت پوری چې الله فتح در کدي الله پتح درکا دی دا پارا لیق تا غطورفا چی پری کی اغیو دل کافرانو بیا او یک بیتهم او یتوب علیهم او یعذبهم دی ور پسې آیتونو کی او یک بیتهم او یتوب علیهم او یعذبهم دا او دا پارا دا تکسیم چې چی تاستان نا غلبو پتح درکا تو دا کفار بسلور ڈلیشی یو ڈل با آغی چیو با وجیدیشی یو ڈالا با قیدیان شی یو ڈالی تا با سزا او یو ڈالا توبه به اوباسي الله به توبه قبول کی او یک بیتا هم یا بزلیل کی دیل رانو دی بشی خائی بین دا سوا فا اے پیغمبرہ صلی الله علیہ وسلم لے سلاک من الامر شیعون نشت تالر د دا نه حیث پیغمبر اس تالاس کی اختیار نشتا سفا آواز سفا اعلان او یتوب آلین سردی چا اللہ میں حربانیو کی پا دیا با سزاور کی دا ظالمان دی خدا جنگ کی گی دا جہاد کی گی سر پارا مسئلہ دارا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خواد دا په اختیار کے آغا سو جی پاس مانونو کی دی و آغا سو جی پاس کی دی یا اغفرو لیمین شاو بخنک یا اللہ چالا چو باری او سزاور ک یا اللہ چالا چو باری اللہ بہن کے رحم که ان کے ذات دی یا ای او الذین آمنو اے مومنانو تاسو مخره مال د سود او دوچند په دوچند دا دو اقدی دو اتفاقی دی د مزید قباحت دفارا وتقل لا یریجه دالانا دې د دا پاره چې کامیاب وتق النار یریجه د اور آغنا چې ته شوی د پاره د کافرانو وتویلها تابذاریکو د الله پیغمبرو دې د پاره چې تاسو باندې رحمش وساریعو تلوار کوي اسباب د مخپرت مخپرت نس مرات دی مفسرین ګنې معنی ذکر یو معنی ذکر کوي یو چې تکبيري اوله دا ام اسباب د مخپرت کوي امام زهاق معنی کوي مخپرتن jihad حضرت اکراما معنی کوي مخپرتن توبه ابن عباس ابن رضی اللہ عنہ منا اسلام ابو العالیہ منا کی حجرت حضرت علی سے منا کی ادائیگی در فرائض الحاصلہ آغه تمام اعمال صالحہ چې سبب د مغفرت دي اغه د وړاندې والیو و جنته او هغه جنت دا چې پلنوالیه د غید اسمانو د مقبره برابر طیار شوی د پارا د پریزګارانو الضینا ينفقونا اکسان ينفقونا چې خپل مالونه فسرای په خوشاله کې او د ورای په ورده مصیبت کې ولکازمین الغیظ سکون کې د غسو مافی کې اونکی خلقو تا علی بن حسین رضی الله عنه د هغه وین زوادت یو دا آنگه دور د وینزم دا چه قرآن دو چهو بیتی اوخته اغیقه کزا یا لوشی برا غسته او قطعه اوغور دی دا اغیقه بدن پی خوک شو خامخواستو ته خوصه ورشی دا زنانه دا وینزه فرن وی وینزه و وینزه خادمه و نوکره و والکازمین الغیز مسلمان هستی پد دا چه غصه سکی پر غوی غصه میوست کله نو بیا دیم نمبرگی دا زنانه والعافین د مؤمنانو سي پردي چې معاف کي او يې ما مافکي د ابريم نبرودوي والله حب المحسينين الله ياحسان کوي ګور محبت همږي غويده ته ما زاده کوي ياحسان مې سره وکړه فقران داوخه د دا اغه دور دوین زو دا حالو والذین اذا فعلوا فاحشة والذین وعاكسان من مونږ خپل غصا هغه سکونه مونږ خپل د غصې بڑا صبح صبح الله دې موږ ته صبر تو کلهمون خیر شروعکوو کله مونږه تیز چې دا کار ص نه کا دی برده شکول صبر کول بل کاو می غدهولافینان ناز بل ستا خهفه شوو تا صبر وو او غټیم دا د هدایت دوا وکه دغې ډیر زیات ا سره چې ډیر زیات برکي. او غټیم ک دواگانې کول کله ستاړه چا ډیر زیات ازار کو نواریو او پریشانه رااغستې او تاه دعا شروع له دا نه پوږ کوله د نبییر اسلام سره تایب سنو شوي. پکان ویشت او وینتروان شوی او نبی رسلام ته جبرئیل ایمن راغی چې اې دا الله رسوله کټغواړی دا بده چخنی چخنی کې ملار علی نبی اسلام وینا د دعا ولکېو مدارنګې د دعاګانو ترتیب د خیرونو دان ساتل کله کله مونږ غلطې دي چې کله کله مونږ ډیر تنگ پریشان شو بیا د خبرې کې مونږ خیری شروع کوو نه دا خیرو پځې دعاګانی پکاره لاندې توفیق نصیب کی وي والذین او هغه څان چې کله وو کی کار د بے حیاه یا زورونگی پخ پر ځان ذکر الله الله عذاب به راوہی دشي الله عذاب یاد کی فاستغفروا لذنوبهم فورن بخنه غواید خپل ګناهونو و من یغفر الذنوب الا الله او نو ماب کوي سیوا د الله نبل بل څوک اولائک ولم یسروا او دی همیشوار نه کی پاسه چکړي او هم یعلمون او دی پوئېږي ولائك جزاؤهم مغفرا دا کسان دې بدلا به نه دا صرف دربد دینه وجنات او باغونه چې بيږي بلانې روانو داین نه هرونه خالدین پیاریو پې کې هميشهي ونعم اجر العاملين او غوړه بدله لره فارغ عمل کوونکو قد خلق من قبلكم فتحقيق سرت یشیوی تاسو نه سنانن طریقې د هلاکت د مکذبینو تاسو خبره نه منه تاسو را مخ کې خلق ترشوی دی اي مڅه هلاک کړي فثیرو بستا سوگر دے پدمک کی فنذرو چې سرنګیو انجام د تقدیر پهونکو هاذا بیان للناس ودا قران د بیان کتاب دی للناس هیڅ مولیا نو ته هیڅوار نه علم یې کړی یو په خوای به چې نه علم یې نه کړی قران بنره اخلی علی هاذا بیان للناس ودا قران د بیان ولو کتاب دی للناس خلقوتا ودا قران خلقوتا صدقی وذاحت دی حلقتا سونه کول خبري سونه کول واقعيات او ګور په دغه کې دا ډیر دا شروع نه بایګاني په ترجمه نه کویږي او ته قران ترای شي د قران مضمون خو ووري کنه عقیده ووري مسله ووري پیغمبرانو واقعات ووري مثال ووري نو پرلکه دا الله یې را خورا شي کنه او کله نور نو دا وخت په جمعات کې دا الله په کور کې قران مخه تا قران اوریدو ته فطیر شي کنه ډیر فواید هازا بیانول لناسه هازا بیانول لناس په دې کې کوم لري ملګریو څنګه چې بعد ملګری الحمدلله راته کوي له لري زینو نارشی تفری پورې یا ټوټل وخت یې کې ناست کوي نو کوشش د بار ملګری دم کوي چې کله کله هر وخت نه اب تک دې می په اړه د دې پر پس کومه نه ځوله موقع یو ګنتی نیمه ته راځي دلته ملګرو سره به ناست کوي دې کې دای چې مایه د جمعیت او مظاهره هذا بيان للناس ذا القران دوازه کتاب دې د پار د حلکو او هدنو هدایت دي او نسیت دې د پار د پریږارانو ولا تهينو سستي مکويو ولا تهزنوا په او هد کې شکست شو ولا تهينو سستي مکويو ولا تهزنوا مغم جن کېږي تاسو بغاليبه کې تاسو ایمان والے او ګوره مخه پکې کې ام يم سسكم قرهم شو تاسو کې صحابه کرام او یا تنا هغه شیطان شو تاسو کې نبی اسلام زخمی شو تاسو په دې خپکان کوي تاسو الله بدر کې سونه خوري ور کړی دي سونه متقی ديان کړو سونه مت او اصلي جهنم کړیو اي کوم قارون کو راتي تاسو لزخ نو پتا کی څار راتي دليا قوم دزخ منا مشدو په شان ده دي او تلک الايام او دا ور دي دي مونږه اړو راړو په مينځ د کې کله تاسو غالب کله غي داغه د کامیابه ما یارن دی ولی اعلم الله الذين امنوا دې دا پارا چې الله ته پتاو لګي نه چې الله ظاهر کی علم نہ مراد علم ظهوری علم تمیز ولی اعلم الله الذين دې دا پارا چې ظاهر کی الله ایمانوالا او وګر دې پتاڅو کې شهیدان ولا هؤلاء الظالمین او الله محبت نه کوي ظالمانو سره وول اللَّهُ الَّذِينَ الله الذينامونو د د پاه چې پاک کې الله د منافقت نه ممنان یم حقل کاپیرين او ختم کې کاپرانم ح آیا تاسوګمان کوي تاسو بجنتته داخل شي لمما يدم الله الذينه جاه دومن کوم حالان کې نديکاره کړي الله کستان چې جادده کړ ستااسونه او نديکاره کړی ص کوون او تاسو ویل چې تاسو ارزو کور را شهادت مخ کې نو مل ما مخ کې راغینا نو تاسو غوړي د تاسو ورل کتو نو له تاسو مخ کې شهادت غوښت او دغه دا جنگ راغي قران درې هیڅ یو او اليسکه اسبات د توحید او اسبات د رسالتي ذکر کاو بیا دغه اليسکه په به د هلي کتاب او بیان شو دایما ایثاکی جهاد او انفاق بیاناو د جهاد دफारه تنظیم ضرورت او د تنظیم اصول بیان کو بیا وا بیا د وحده او وما محمد الا رسول مفسرین ذکر کړي چې په جنگ د وحدت کې ټکلا د نبی محترم صلی الله علیه و سلم غاہونا مبارکان شیدان شو نو شیطان ایاد مشرکین و یوتن آوازو کو الا ان محمدن قد قتل و ایکی دلیر صحابی کرام و حسلیف فس شوی اللہ آیتون نازلک وما محمدن الا رسول کہ جہاد کے امیر او مشر شہید شاہ نو اسے نجی تاسو گوری جہاد پریدے د نبی محترم صلى الله عليه وسلم د مود باركي امام بخاري رحمت الله عليه ګن روايات نقل کړې باب في وفات النبي صلى الله عليه وسلم فنبي رسول الله و سلام د وفات واقع ذکر کړل دا چې کله نبی محترم صلى الله عليه وسلم وفات شو او چون صحابه کرام داسې مخلوق دا په نبی عليه السلام <سؤال> ډیر زیات مینه وو دا نبی محترم صلى الله عليه وسلم سره ډیر زیات محبت وو دا نبی عليه السلام په اشاره باندې خپل سر ورکوونکي وو دا نبی عليه السلام په اشاره باندې خپل بچي شهیدان یتیمانان کوله د تیارو ولي بیبيانو یې کندی کولې دا نبی عليه السلام سره ډوره محبت وو کنابي عليه السلام خپل لاله مبارکي توکله صحابہ کرام وخت تن دې پرې هوږي کنابیره سلام وذو کولا صحابه کرام دو خودی. دا ودس او بخته نن دې پرې هوږي او تدادي شخصیت بارا کې چاغي وريده چاغه وفات شوي یې بس هالو چې عمر رضی الله عنه ورچ نبی اسلام وفات شوي اعلان کو خبردار ک چاوي چې پیغمبر وفات دي سرت کلم کوم برداشت نه کید ওসমান غنی رضی الله تعالی او اجبان بن شو خبر نشو کولی بائی صحب اکرام و علا کفره و رجب موبا یا غبوبا ندا آواز لگی نجی پیغمبر وفاد تی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیحادو طرف تطلعو چرالو نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارکی ترالو نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم نے سادر لرکو مخوط قلعو کو بخاری شریف کی حدیث رازی ابو صدیق رضی اللہ عنہ نبی ری کل کو وی جڑل بے بار صحابه کرام راځم <تصفح> او اغیده یو تقریرو کوئ اله تسلیو ورکا اغیته وی من کان منکم یا بود محمدن و ان محمدن قد من کان منکم یا بود محمدا و ان محمدن, محمدن قد مات و تاسو کې چې چا لري سلام عبادت کولو اغنا بیر سلام مفاتشو و من کان منکم یابود رب محمد فہو حی اللایموت او پتاسو کی چچا د دې پیغمبر در ربندگی کولا اگر رب همیشه ژوند دی, دی او ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ایت نو الستو و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل په دې آیات کې موږ د نبی رسول الله د وفات تذکراله چې نبی رسول الله د وفات کیږي حضرت عمر رضی الله عنه ہدایت نه ما وریده وی مایګي د مخکړو ما ورید لري او نبی رسول الله تو والسلام وفات شو وما محمد الا رسول او نبي محمد صلی الله علیه و سلم مگر د الله رسوله حضر خالت من قبله رسول و تحقیص را تیر شوی مخید دنا گن پیغمبران افعیم ما تا آیا کدی مرشو با دی وجه دنبوت او دموت منافعت نشتخا پا انبیاء لی مسلمانی مرگ رازی ذکر آغا کس دفنکولی جی پا غبانی مرگ راشی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دنبیر سلام لادلی لوروہ اغی مرسیوی لیوادا نبی علی السلام پا وفاد باندی صوبت علی مسائب اللہ انہا صوبت علی مسائب اللہ انہا صوبت علی ال ایام سرن لیالی اے باجانا صوبت علی مسائب اللہ انہا